Люцисінь, Темний ліс. Текст читає Сергій Орубчук. у затінку гігантського космольота Високий Рубіж Джан Бейхай намагався осягнути його велетенські розміри і мимоволі згадав такий самий циклопічний, але давно утилізований авіаносець стан. Подумав навіть, чи не стали кілька листів крицевої обшивки стана частиною корпусу високого рубежа? Після більш ніж 30 літа. Опіки через перехід із космічного простору в щільні шари атмосфери на його об'ємному череві залишилися численні сліди барви стиглої шовковиці, і це надавало йому ще більше схожості з нефарбованим корпусом тана, який Джан Бейхай бачив на верфі. Лише два прискорювачі циліндричної форми, підвішені під крилами, здавалися зовсім новими. Це нагадувало про усталену практику оновлення старовинних будівель у Європі. Відреставрована частина завжди помітно контрастує за кольором з усією спорудою, і відвідувачам легко впізнати нову будову. Справді, якщо зняти ці прискорювачі, високий рубіж стане тим самим науковирним старим вантажним літаком-трудівником. Але космоліт був не надто давньою розробкою і вважався одним з небагатьох проривів у аерокосмічній галузі за останні п'ять років. Та він цілком міг виявитися представником останнього покоління космічних апаратів із двигунами, що працюють, на хімічному паливі. Концепт космольота запропонували ще в минулому столітті. Він мав прийти на зміну Space Shuttle, Стартувати міг зі звичайної злітно-посадкової смуги аеропорту, підійматися до меж атмосфери, як і кожен літак, а далі запускати ракетний двигун і виходити в космічний простір. Високий рубіж був четвертим апаратом, поставленим на крило. Багато подібних космольотів ще тільки збирали, аби в недалекій перспективі реалізувати проєкт будівництва космічного ліфта. Я гадав, нам за життя не судилося побувати в космосі. Звернувся Джан Байхай до генерала Чана Вейси, який приїхав провести його. Він та ще 20 офіцерів космічних сил, які представляли всі три інститути стратегічних досліджень, вирушали до МКС на борту високого рубежа. А є в нас офіцери флоту, які жодного разу не виходили в море? У відповідь посміхнувся Чан Вейси. Звісно, багато хто мріє про таку долю. Але я не з цього племені. Вийхаю. Не забувайте, що досі не всі астронавти служать у військово-повітряних силах, тож ви будете першими з особового складу космічних сил, хто полетить у космос. На жаль, у цьому польоті в нас немає певної конкретної місії. Найголовніше завдання – придбати досвід. Розробники стратегії військових дій у космосі мають на собі відчути, що таке космос. Про напрацювання таких практичних навичок до появи космольотів не могло бути й мови. Запуск одного астронавта коштував десятки мільйонів. Тепер це значно дешевше. У майбутньому плануємо постійно запускати наших стратегів. Зрештою ми ж космічні сили. Нині просто носимо воду в решеті. А це неприпустимо. Цієї миті пролунала команда екіпажу зайняти місця, і офіцери почали сходити трапом на борт корабля. Усі були в звичному однострої, а не в скафандрах, ніби зібралися подорожувати літаком звичайної авіакомпанії. Це також свідчило про певний поступ. Політу космос нині вже не дивина. За зовнішнім виглядом пасажирів Джан Бейхай відзначив, що на борт космольота зійшли не лише співробітники різних відділів, а й люди, які взагалі не мали жодного відношення до космічних сил. О, ще дещо важливе. Чан Вейсі зупинив Джана Бейхая, який уже встиг підхопити свої речі. Центральна військова комісія вивчила наш рапорт щодо відрядження у майбутнє, Підкріплення з офіцерів політичного департаменту. Вище керівництво вважає такі дії передчасними. Бо й хай примружився, ніби від яскравого сонця, хоча вони стояли в затінку космольота. Командувачу, я переконаний, що всі чотири століття, які нам залишилися, мають розглядатися нами як єдине ціле, як безперервний процес. Ми вже зараз маємо визначити, що є невідкладним головним сьогодні, а що за 400 років. Запевняю? В віційній обстановці нічого подібного ніколи не скажу. Розумію, що керівництво підходить до проблеми комплексно. Керівництво безумовно схвалює вашу далекоглядну стратегію і висловлює подяку за активну позицію. Відповідь на пропозицію містить спеціальну вказівку. Сама ідея підкріплення на майбутнє не відхиляється. Її розглядатимуть у подальшому, вноситимуть певні корективи, але станом на сьогодні визнають передчасною. Якщо бажаєте почути мою думку з цього приводу, то ось вона. Маємо чекати залучення кваліфікованих кадрів для зменшення робочого навантаження на особовий склад політичного управління. Командувачу, ви не гірше за мене знаєте базові вимоги до офіцера політичного управління космічних сил, аби вважати його кваліфікованим. Навіть нині знайти таку людину дедалі складніше, тож не варто розраховувати на поліпшення ситуації в майбутньому. Мусимо навчитися прогнозувати майбутні події якщо стануться прориви в дослідженнях двох ключових технологій першої фази космічного ліфта і керованого ядерного синтезу, а ми ще можемо побачити їх за життя. Ситуація поліпшиться. Що ж, вам час іти. Жан Бейхай взяв під козирок, повернувся і почав сходити трапом у космоліт. У салоні відразу зауважив, що внутрішнє обладнання не надто відрізняється від звичного для пасажирських літаків. Хіба що крісла ширші і більша відстань між ними, адже проєктували їх для польотів у скафандрах. Коли проводилися найперші старти космольота. Команда астронавтів на зльоті мала бути в скафандрах, на той випадок, якщо раптом відмовить техніка. Нині така потреба відпала. Джан Бейхай розташувався в кріслі біля ілюмінатора, і негайно біля нього вмостився якийсь цивільний. Це Бейхай виснував з його одягу та зовнішності. Він просто кивнув тому чоловікові і заходився вивчати хитромудру систему пасків безпеки. Без зворотнього відліку високий рубіж запустив звичайні авіаційні двигуни, почав вирулювати на злітну смугу. Він надто багато важив, тож розганявся значно довше, ніж звичайний літак, але зрештою зміг важко відірватися від Землі. Це 38-й заліком політ космольота «Високий рубіж». Політ у атмосфері триватиме приблизно 30 хвилин. «Просимо не розтібати пасків безпеки», – прозвучало з динаміків. Споглядаючи в ілюмінатори Землю, що віддалялася, Джан Бейхай, подумки повертався до давно минулих днів. Як майбутній командир корабля авіаносного з'єднання – він пройшов також повний курс пілота морської авіації і успішно склав іспити, щоб отримати кваліфікацію пілота-винищувача третього рівня допуску. У своєму першому польоті, побачивши щойно залишену Землю, несподівано для себе зрозумів, що небесна блакить йому більше до вподоби, ніж безодня океану. Тепер же він прагнув безодній космосу за межами небесної височини. Йому судилося літати надто високо й далеко. Злітку смольоти не надто відрізняються від зльоту літаків цивільної авіації, чи не так? Джан Бейхай повернув голову до свого сусіда і тільки тепер упізнав його. Ви ж, доктор Дін Ї, я багато про вас чув. Зараз буде трохи некомфортно. Дін Ї вівдалі ніби й не чув шанобливого звернення Джана Бейхая. Під час першого польоту я на момент виходу з атмосфери не зняв окулярів, і їх дужки вп'ялися мені в перенісся, ніби цеглина мене причавила. Вдруге я їх зняв, а коли настала невагомість, вони полетіли собі геть, тож потім мені і моїм помічникам довелося добряче попрацювати, перш ніж ми відшукали їх у повітряному фільтрі хвості салону. Перші вилітали на спейс шатлі Зважаючи на телевізійну картинку, це не надто приємна подорож. І з усмішкою відповів Джан Бейхай. Е-ні, я говорю про космоліт. Якщо враховувати польоти на спейс шатлі то це моя четверта космічна подорож. Але тоді в мене відняли окуляри ще до старту. Ще ви цього разу робитимете на МКС? Вас щойно призначили куратором проєкту керованого ядерного синтезу. Це, якщо не помиляюсь, третя група досліджень. У межах проєкту вивчення керованого ядерного синтезу були створені чотири дослідницькі групи, кожна з яких вела дослідження певного напряму. Не розтібаючи пасків безпеки, Дін Ї підняв палець і тиснув ним у Джана Бейхая. І що? Коли я займаюся вивченням ядерного синтезу то до космосу мені зас ви повторюєте мантри тих людей на Землі. Наше головне завдання – створювати двигуни для космічних кораблів. Але на сьогодні в аерокосмічному секторі лобіюється виробництво ракетних хімічних двигунів. А ми, на думку цих виробників, маємо зосередитися на запуску проєктів керованого ядерного синтезу на Землі і не потикатися в космос з метою оснащення кораблів космічних сил. Докторе Дін, я цілком поділяю вашу думку з цього приводу. Запевнив його Джан Байхай послабив паски безпеки нахилився до співрозмовника. Виконання космічними силами польотів для реалізації поставлених завдань не може базуватися на технологіях реактивних двигунів. Навіть технологія космічного ліфта значно відрізняється від тих, що нині застосовуються в аерокосмічній галузі. На сьогодні цій царині перебільшується авторитет застарілих технологій. Давні переконання НАТО закорінені в свідомості співробітників галузі та експертів, тож стали практично непохитними. Якщо ситуацію не змінити, це не призведе ні до чого доброго. Ну, вони хоча б за п'ять років створили ось це. Дін її обвів поглядом салон космольота. Це їм забезпечило політичний капітал у боротьбі з конкурентами. Цієї миті в салоні знову ожили динаміки. Будь ласка, зверніть увагу. Ми зараз наближаємося до позначки 20 тисяч метрів. Остання фаза польоту проходитиме в розріджених шарах атмосфери. Можливі раптові провали і короткочасний стан невагомості. Прохання зберігати спокій, залишати паски безпеки застібнутими. Але наша подорож до МКС не має нічого спільного з проєктами керованого ядерного синтезу. Постала потреба демонтажу надзвичайно потужних пасток для вловлювання космічного випромінювання, а ці пастки дуже дорого коштують, пояснив Дінгі. То проєкт вивчення фізики високих енергій у космосі згорнутий? запитав Джан Бейхай, знову тогіше затягуючи паски. Саме так. Нарешті зрозуміли, що зусилля, докладені заради успіху в майбутньому, цілком марні. І це в певному сенсі можна вважати перемогою. Тож Софони домоглися свого. О, звісно, у людства замале теоретичне підґрунтя для інших думок. Класична фізика, квантова механіка і теорія струн, яка загалом щойно зародилася. І лише небо відомо, до яких проєктів ми спроможемося все це застосувати. Високий рубіж натужно ревів авіаційними двигунами і далі набираючи висоту. Здавалося, літак підіймався на справжню гору, але провалів не було. Космоліт сягнув 20 тисяч метрів висоти, верхньої межі для авіапольотів. Джанбейхай побачив, що небесна блакить блякне, обрій темніше, а сонячне світло, навпаки, яскравіше, різкіше. Наша висота 31 тисяча метрів. Політ в атмосфері завершено. Переходимо безпосередньо до польоту в космічному просторі. Будь ласка, встановіть ваше крісло згідно з інструкцією на екрані, щоб зменшити дискомфорт унаслідок перевантаження. Цієї миті Джан Бейхай відчув, що космоліт начебто підстрибнув, немов позбувся тягаря. Відділення атмосферних двигунів, зворотній відлік до запуску космічних 10, 9, 8. З їхньої точки зору ось це справжній запуск, насолоджуйтеся. Він її заплющив очі. Коли відлік добіг нуля, почулося приголомшливе ревіння, ніби загарчало саме небо. Перевантаження поступово причавлювало їх, і все навколо гігантською долунею. Джан Бейхай із неймовірним зусиллям повернув голову, щоб глянути в ілюмінатор. З його місця не було видно струменів вогню і сопла реактивного двигуна. Але розріджене повітря ззовні забарвлювалося у гарячий червоний колір, мов би високий рубіж мчав у розчиненому при західному сонці. За п'ять хвилин блоки розгону також відділилися, а ще за п'ять вимкнувся головний двигун. Високий рубіж вийшов на задану орбіту. Важка долоня перевантаження раптом відпустила Джана Бейхая і його тіло випливло з глибокого крісла. Паски безпеки не дозволили відлетіти далеко, але за відчуттям він і високий рубіж вже не становили єдиного цілого. Гравітація, що їх поєднувала, зникла, і вони з космольотом просто паралельно пливли в космосі кожен своїм курсом. Зазирнувши в ілюмінатор, Джан Бейхай побачив найяскравіші в своєму житті зорі. Пізніше, коли космоліт почав маневрувати, Сонячні промені крізь ілюмінатор затопили салон. У конусі світла затанцювали незлічені яскраві цяточки, частки пилу, що літали в невагомості. Коли космоліт знову повільно обернувся, Джану Бейхаю відкрилася панорама Землі. Але орбіта виявилася низькою, і сферу можна було побачити лише частково. Лінія обрію не давала змоги розглянути планету загалом, але вгадувалися обриси континентів. Далі в ілюмінаторі знову відкрилася величезна панорама неба, сієнного зорями. Це видовище було найдивовижнішим із усього, що Джану Бейхаю доводилося бачити в житті. Подумки він вимовив. Батько, я зробив перший крок. За ці п'ять років генерал Фіцрой почувався буквально оберненим до стіни. Його стіною став величезний екран із фотографією ділянки зоряного неба, де розташовувався Трисолярис. З першого погляду знімок видавався повністю темним, аж до чорноти але придивившись, можна було вглядіти дрібні спалахи зір. Фіцрой настільки зжився з цим зображенням, що коли вчора під час нудної зустрічі спробував в пам'яті відтворити на папері положення зір, а потім порівняв малюнок зі знімком, збіг сягнув майже 100%. Три зорі соляриса розташувалися в самому центрі і були непомітні неозброєному оку. Якщо не збільшувати масштабу зображення, вони сприймалися як одна зоря. Але за наближення можна було розглядіти три окремі тіла, що змінювали своє положення в просторі з кожним наступним масштабуванням. Хаотичний танець у Всесвіті зачаровував його настільки, що він геть забував про мету свого спостереження. Перша щітка, знайдена п'ять років тому, розпалась, а друга ще не з'явилася. Тресоліаріанський флот залишав по собі помітний слід, лише коли пролітав крізь смари мезореного пилу. Астрономи на Землі, спостерігаючи за поглинанням світла віддалених зір, визначили, що за 400 років польоту Трисолярянському флотові доведеться пролетіти крізь 5 подібних хмар. У народі їх називали сніговими заметами, за аналогію з тим, як рух подорожнього можна визначити за слідами на снігу. Якщо Трисолярянський флот усі ці роки рухався зі сталою швидкістю, ні-ні, він мав увійти в другу хмару міжзоряного пилу. Підстрої заздалегідь. Приїхав до Центру управління космічного телескопа Габбл-2, Рінгер засміявся, коли побачив його. «Генерали, вам як дитині на Різдво кортить розгорнути подарунки? Ви казали, що сьогодні розрахункова дата входження Трисолярянського флоту в другу хмару. Саме так, але стану на сьогодні Трисолярянський флот здолав відстань, що дорівнює лише 0,22 світлового року. Залишається ще аж 4 світлові роки. Це означає, що ми... Матимемо змогу пересвідчитися у його входженні в другу хмару лише за чотири роки, коли світло досягне нашої планети. О, вибачте, я про це зовсім забув. Фістрой похитав головою. Мені треба знову все побачити, щоб виміряти швидкість і прискорення руху флоту, які могли за цей час змінитися. Не вийде. Ми за межами світлового конуса. Що? Поширення світла вздовж осі часу звужується. Фізики це називають світловим конусом. Спостерігач, який знаходиться за межами світлового конуса, не може побачити і зрозуміти події, що в ньому відбуваються. Хто з скільки інформації про найважливіші події в усьому Всесвіті просто зараз зі швидкістю світла надходить до нас? Деякі сигнали, можливо, здолали відстань, що дорівнює сотні мільйонів років, але ми й досі за межами світлового конуса цих подій. Доля всередині світлового конуса. Рінгер на секунду замислився і нарешті кивнув. Гарна аналогія генерала. Але ж софони здатні бачити, що відбувається всередині світлового конуса, перебуваючи за його межами. Тож софони здатні керувати долею. помовчавши глибокій задумі, відповів Фіцрой і знову повернувся до терміналу обробки отриманих знімків. П'ять років тому молодий інженер на ім'я Гарріс, який тут працював, гірко заридав, уперше побачивши щітку. Пізніше він поринув у тяжку депресію і майже відмовлявся спілкуватися з людьми. Його подальша доля після звільнення з центру залишилася невідомою. На щастя, таких людей було небагато. Цієї пори року температура повітря швидко падала і починало сніжити. Зелений колір поступався білому, озеро сковувало тонким льдом. Барви природи тм'яніли, вицвітали, ніби кольорова фотокартка вигорала і перетворювалася на чорно-білу. Тут тепла пора року ніколи не затримувалася надовго. Але тепер, після від'їзду коханої з донькою, Едемський сад втратив для Лодзи магічну ауру. Зима – сезон для роздумів. Коли Лодзи почав розмірковувати, несподівано відкрив, що вже давно був зайнятий вирішенням проблеми і нині зупинився на півдорозі до розв'язання завдань. Він пригадав, як під час навчання в середній школі вчитель літератури давав настанови для успішного складання іспиту. Спочатку прочитай останні завдання тему твору тоді починай відповідати на запитання за складеним планом. І поки ти працюватимеш над відповідями, твоя підсвідомість працюватиме над твором так само, як комп'ютер паралельно опрацьовує фонові програми. Тепер Лодзі раптом збагнув, що від моменту призначення його оберненим він підсвідомо взявся за вирішення завдання і ніколи не припиняв всієї роботи, але тло, на якому відбувався процес мислення, заважало це усвідомити. Лодзі швиденько пробіг внутрішнім поглядом, першими готовими умовиводами, ніби рядками тексту. Зараз він розумів, що все почалося 9 років тому з випадкової зустрічі з Євензе. Пізніше він нікому не розповідав про цю зустріч, побоюючись зайвого клопоту. Тепер Євензе мертва, і про цю зустріч відомо лише йому й Трисолярису. На той час поверхні землі досягли лише два перші софони, але він був певен, що того вечора на заході сонця біля надгробка Яндун вони кружляли між ними з Є прислухаючись до кожного слова. Збурення в їхньому квантовому полі миттєво передавалося на відстань чотирьох світлових років, і Трисолярис дослухався. Але що тоді казала Євенце? Заїр трохи помилилася. Так і не започаткована лодзі космічна соціологія, як наука, справді дуже важлива. Швидше за все це й було причиною рішення Трисоляриса знищити його. Звичайно, Заїр не знала, що цей предмет для вивчення і дослідження запропонувала сама Євенце. Лодзиш поставився до цієї теми як до чудового шансу поєднати академічні заняття з розвагами. Він завжди чекав на подібну можливість. Тоді, до початку Трисоляріанської кризи, будь-яке вивчення позаземних цивілізацій насправді сприймалося як щось сенсаційне і можна було розраховувати на підвищену увагу з боку медіа. Саме по собі незавершене дослідження нічого не було варте, щось важили тільки підказки Євензе. Лодзиш ще раз обміркував те, що колись почув. Він знову і знову викликав у спогадах слова Євензе Чому б тобі не взятися до космічної соціології? Уявімо, що у Всесвіті існує безліч цивілізацій. Їх число корелюється з кількістю виявлених зір. Цивілізації всі разом складають загальне космічне суспільство. Тобто космічна соціологія вивчатиме форми різновиди життя у цьому величезному суспільстві, розкиданому неосяжним Всесвітом. Космічна соціологія має значно чіткішу математичну структуру, ніж людська наука про соціум. Поглянь, зорі, розташовані одна за одною, немов крапки за певними лініями. Все це розмаїття складних комплексних структур цивілізації у Всесвіті, розвиток та існування яких керуються хаотичними випадковими чинниками, нівелюється величезною відстаню, на якій вони знаходяться від нас. Вони мають вигляд точок, значень, якими легко маніпулювати за допомогою методів Математичного аналізу, це лише свідчить, що ваші дослідження будуть суто теоретичними і нічого більше. Так само, як і ви в клідовій геометрії, висувайте кілька самоочевидних істин, а вже базуючись на них, будуєте всю теоретичну наукову систему. По-перше, кожна цивілізація прагне виживання. По-друге, цивілізації мають здатність до росту і експансії, проте загальна кількість матерії у всесвіті залишається сталою. Я розмірковувала про це більшу частину свого життя. Проте вперше ділюся своїми думками з цього приводу з кимось іншим. І насправді не знаю, навіщо це роблю. І ще одне. Для розвитку космічної соціології як науки вам потрібно вивести з тих аксіом два наступні важливі визначення. Ланцюги підозр і технологічні вибухи. Побою, що такої нагоди може більше й не трапитися. Але ти можеш і просто забути все, про що ми говорили. У будь-якому разі я виконала свій обов'язок. Лодзи прокручував ці слова то вперед, то назад. Аналізував кожну окрему фразу з різних кутів зору, коштував на смак кожне слово, нанизував словесні конструкції на нитку молитовних чоток і, мов благочестивий чернець, раз по раз невтомно й побожно перебирав їх, рвав нитки, перемішував слова намистини, комбінував у нові сполучення, допоки значення кожного окремого слова не стерлося остаточно. Але, попри всі намагання, лодзи і не зміг виловити з цих слів прихованого сенсу чи, бодай натяку на причину, з якої він залишається єдиною людиною на землі, яку Трисолярис прагне вбити. Тривалі роздуми змушували його виходити на прогулянки без мети, сенсу. Лозди часто блукав над похмурим озером у товаристві щоразу холодніших вітрів. Цілий тиждень він щодня обходив озеро, сам цього не усвідомлюючи. Двічі пішки діставався навіть під ніжі засніжених гір. Звичайний місячний пейзаж валунів і дрібнішого каміння занесло снігом. Стежка біля підніжжя злилася з вершинами у єдиний неподільний засніжений світ. Тільки тоді він відволікся від роздумів над словами Євензе і повернувся до спогадів. На бездоганій картині порожнечі, змальованій самою природою, з'явилися очі Джоан'янь. Але він уже міг опанувати свої почуття, тому не вагаючись і далі перетворював себе на машину для мислення. Так непомітно промайнув місяць, і зима по-справжньому вступила у права. але лодзі не припиняв тривалих прогулянок, холодом гартуючи ясність думок. До цього часу більшість слів на мистин перетворилися на порог, за винятком 19 найголовніших. Вони не стерлися навпаки, оновилися і почали випромінювати легке сяйво. Кожна цивілізація прагне виживання. Цивілізації мають здатність до росту і експансії, проте загальна кількість матерії у Всесвіті залишається сталою. Лодзі зусередився на двох аксіомах космічної соціології, сформульованих Євензе. І хоча не міг віднайти прихованого сенсу, ключа до розгадки, вже чітко усвідомлював, що головна таємниця криється саме в цих словах. Проте такі сентенції видавалися надто простими, що він, лодзи і ціле людство можуть вичавити з цих двох аксіом. Не варто недооцінювати простоту. Простота означає твердість і непохитність. Уся велична будівля науки математики зведена на таких самих простих, але логічно непохитних аксіомах, ніби на кам'яному фундаменті. Розмірковуючи над цим, Лодзи знову оглядівся навкруги. В цій місцині все живе помітно страждало від лютого зимового холоду, але на більшій частині землі – життя, яке завжди вирувало у всьому розмаїтті – в морі, на суходолі й у небі, що не поступалося без країй морській стихії, вкритій туманами. І все це буяння форм життя підкорялося правилу природного добору, значно простішому за аксіоми космічної соціології – виживають найліпше пристосовані. Тепер Лодзе усвідомив складність завдання. Дарвін сформулював свій закон природи, базуючись на спостереженнях за живим світом. Йому ж доведеться йти у зворотному напрямку, знаючи закон відтворити картину розвитку цивілізацій у Всесвіті. А це значно складніше завдання. Він почав спати вдень, а працювати вночі. Коли його думки заходили в темний кут, що викликало страх і сум'яття, він шукав заспокоєння і умиротворення в зоряному небі. Як казала Євензе, Розмаїття складних, комплексних структур цивілізації у Всесвіті, розвиток та існування яких залежить від хаотичних, випадкових чинників, не вилюється величезною відстанню, на якій вони знаходяться від нас. Вони мають вигляд точок, значення якими легко маніпулювати за допомогою методів математичного аналізу. Це рай для мислителя, в якому він вибудовує логічні умови виводи. Тобто те, що так подобалося лодзі. Світ його досліджень був структурований значно чіткіше і лаконічніше. За Дарвінівський. Але цей начебто простіше влаштований світ містив загадку. На найближчій на Землі планеті знайшлася високорозвинена цивілізація, але решта галактики видавалася мертвою пустелею. Примітка автора. Йдеться про так званий парадокс позаземних цивілізацій, викладений в фермі. Теоретично, люди можуть літати до різних зірок, що розташовуються в чумацькому шляху на відстані одного мільйона років. І якщо існує цивілізація прибульців, яка розвинулася на один мільйон років раніше за людську, така цивілізація має от-от відвідати Землю. Цей парадокс ґрунтується на двох фактах, що стосується Чумацького шляху. По-перше, Чумацький шлях дуже старий, його вік становить близько 10 мільярдів років. По-друге, діаметр Чумацького шляху лише близько 100 тисяч світлових років. Тому навіть якщо прибульці подорожують у космосі зі швидкістю лише 0,1 швидкості світла, вони перетнуть увесь Чумацький шлях приблизно за 100 мільйонів років, час набагато менший за вік Чумацького шляху. І якщо інопланетяни існують, вони неодмінно мають відвідати сонячну систему. Ця головокрутка крутка стала для лодзи відправною точкою для подальших досліджень, поступово викристалізовувалися у свідомості і непоясненні Євензе в таємниченні визначення, ланцюги підозр і технологічні вибухи. Цієї ночі, холоднішою, ніж зазвичай, дзи як завжди стояв на березі озера. Холод, здавалося, робив небо світлішим, ніби очищуючи зорі, вибудовуючи їх у геометрично правильно сріблясту решітку на тлі чорного неба, урочисто демонструючи математичну структуру їх розташування. Несподівано для себе Ладзе відкрив абсолютно новий рівень світосприйняття. В його відчуттях уся світобудова завмерла, будь-який рух у неї всередині завмер. Біг усього сущого від зір до атомів зупинився. Зорі сприймалися як незлічені крижані точки без розміру, що лише відзеркалюють холодне світло недотешнього світу. Усе довкола непорушно чекало на його остаточне прозріння. Вдалині загавкав собака, напевно, службовий пес охорони, і Лодзи повернувся до реальності. Його нервове збудження сягнуло крайньої межі. Він так і не збагнув останньої таємниці, але вже не сумнівався, що вона існує. Він спробував ще раз сконцентруватися, війти в стан просвітлення. Але без жодного успіху. Небо залишалося таким, як і раніше, але абстрагуватися від зовнішнього світу не вдавалося. Попри те, що ніч укрила все довкола, Лодзид досі міг розрізнити далекі засніжені гори, ліс, прибережні луки, озеро і будинок у себе за спиною. Крізь напівпрочинені двері можна було бачити темно-червоний жар у коминку. Порівняно з простим і зрозумілим зоряним небом, це навколо здавалося хаотичним нагромадженням складних зв'язків не підвладним логічному математичному викладові. Лодзі спробував відмежуватися від оточення. Він вийшов на замерзле озеро, рухаючись спочатку обережно, та коли пересвідчився, що крига нібито міцна, рушив уперед упевненіше і нарешті дістався точки, звідки не зміг роздивитися берегову лінію. Оточений з усі біч гладенькою ковською кригою, відчував, що здолав хаотичну складність світу. Лодзі уявив, що ця гладенька поверхня простягається без кінця, у усіх напрямках. І його оточує простий плаский світ у вигляді холодної відполірованої платформи. Ідеальне місце для роздумів. Проблеми зникли, відійшли на другий план. І він знову зміг повернутися до стану спокою, в якому на нього чекало зоряне небо. Раптом лід під ногами Лодзи тріснув, і він пірнув у воду. Тієї миті, коли крижана вода зімкнулася в нього над головою, Лодзи побачив, що усталений порядок і тиша зоряного неба зруйнувалися. Зорі закручувалися у вихорі і розпадалися на турбулентні сріблясті хвилі, що обрежили простір, розкочувалися в різнобіч. Холод блискавкою пронизав тіло, засліпив і скував. За єдину мить туман його думок розвіявся, не лишилося жодного темного куточка свідомості. Він тонув, поринав глибше, і сріблястий зоряний вихор над головою стиснувся в тьмяне коло завбільшки як ополонка. Його обступила сама холодна чорнильна темрява. І Лодзі здавалося, що він не занурюється під лід, а стрибає в чорну порожнечу космосу. І в цій мертвій холодній чорній порожнечі Лодзі відкрилася істина Всесвіту. Кількома швидкими рухами він виштовхнув тіло нагору, голова зринула поверхнею води, і Лодзі, відплювуючись, спробував заповсти на кригу. Він устиг витягнути з ополонки лише половину тіла, як лід знову проломився під його вагою. Він пробував ще і ще, але з тим самим результатом. Так лодзи, торував собі шлях до берега, проламуючи під собою кригу, але просувався надто повільно, і від страшного холоду сили дуже швидко полишали його. Не знав чи встигне його виявити охорона, перш ніж він замерзне або піде на дно. Він скинув намокло-пухову куртку, що почала сковувати рухи. Стало трохи легше. Подумавши хвилику, лодзи розстелив куртку на кризі, щоб хоч якось розподілити навантаження на більшу площину. Сили залишалися тільки на ще одну спробу. Він обережно видерся на рід, розпластався на курці, наскільки зміг. Цього разу крига витримала. Лодзі боєско повільно відповзав від ополонки і зважився звестися на ноги лише на значній відстані від проламу. Тільки тепер він помітив миготіння численних ліхтарів і почув крики на березі. Лодзі стояв на замерзлому озері, від пронизливого холоду зуби в нього вицокували швидку чечітку. Холод, здавалося, струмував не від крижаної води, не розносився вітром, який пробирав до кісток, а ринув з глибин космосу. Лодзи не смів підняти очі, бо знав, що з цієї миті зоряне на небо матиме для нього зовсім інший вигляд, і він ніколи більше не насмілиться зазирнути в крижану безодню космосу, засіяну мерехтливими, сріблястими зорями. Як і в Рея Діаса, який почав страждати на геліофобію, в Лодзи розвинулася жорстока астрофобія. схиливши голову. Під перестук зубів Лодзи вимовив сам до себе. Обернений Лодзи, я твій руйнівник.